unda de magnetofon Te Oh. Oh. Oh. Alo? Da? Tu ești, draga mea. Ah, oh, că ai tot? Ai ce bine pare că te aud. Cum? Dar bineînțeles, draga. Și-a fost bine? Ai avut succes? Triunf! Bravo, eram sigură! Ce drăguț din partea ta că mi-ai telefonat! Robi? Nu, nu e aici. Nu sunt singură, complet singură, în toată casa. Vecinii sunt la niște neamuri, iar cei de sus sunt plecați și ei. Crică? Mie? <laughs> nu mă cunoști. Mie nu mi e frică de nimic. Ce face, Janu? Sunteți tot împreună? Da. Mai ai dreptate. Nu s-a despărțit de tine tot timpul turneului? E, nu mai spune. E, da. Simpatic, nu? Evident. A, de plătit plăteai tu? Da. E, da, bineînțeles. Eu? Ah, lucrez. Nu, nu, nu, lucrez mult. Da. Merge. Știi, e unica mea șansă. Nu, nu cred că se va însănătoși și până la sfârșitul lunii. Rolul am să-l joc eu, asta e sigur, mi-a spus și Marti. Da, am vorbit și ieri cu el, da, da, ieri, așa că mă înțelegi. Am început să intru în rol. Când m-ai chemat, tocmai repeta în ultima scenă. Da, groasnic, o femeie care m mă aspicțiată. Dacă am auzit cum urlu, sigur, cred și eu, sigur că m-ar interesa și părerea ta. Stai o clipă. Cum? Nu, nu, nu, nu. las deschis. O să găsească receptorul de un cui. Da, da, da, da. Să-mi spui și tu, da? Știi, este strigătul unei femei disperate. Ei, nu, nu, n-am înnebunit, dar nici mult nu lipsește. <gângătă> da, îmi dau seama că nu mai am nicio salvare și că nimeni nu o să vină în ajutor și atunci strig. Așa, așa, așa. Mă auzi Așa e în regulă. O clipă, o clipă. O clipă! Să mă concentrez. Așa. Acum. Aaaa! E ce zici? Cum? Nu poți să dai seama? Da, sigur, bineînțeles. înțeles. Da, da, da, da, o să mai repet. Ascultă. Stai, stai, să mă concentrez din nou. Aaaa! Nu, nu, n a fost bine. Ah, stai, mai ascult o dată, nu știu ce am acum. De obicei, tu ăsta, mi-eșea... Uf, doamne, stai, stai, stai să mă concentrez. Aaaa! Aaaa! Aaaa! E ce pădere ai? Da, într-adevăr, am un glas care impresionează. Da, sigur, dar sigur, acum nu mai mi-este atât de greu, da. <gătă> Păcat că nu mai văzut în Ofelia. Ei, nu, nu e chiar atât de mult de atunci. E, ce idee? De ce, de ce crezi că n-aș mai putea juca rolul Ofelii? Cum? E, e, da, sigur, Ofelii are doar 16 ani, dar, dar ce importanță are? Talentul contează. <laughs> Tocmai tu spui asta? Da, da. <laughs> ah, sunt fericită, fericită. Acum mi s-a împlinit visul. Ah, ce rol. Dacă nu-l joc eu, mă omor. Am repetat și în fața autorului. Da. A, a fost încântat. Ah, dacă și când mă consumă în rolul ăsta, după fiecare repetiție sunt leșinată. Cine? Elen E, Da, sigur că ar fi fost bine. Doar pentru ea a fost scris rolul, nu? Da, sigur, pentru ea. Chiar autorul mi-a spus. Da, sigur, am discutat cu el. <laughs> Știi, e un tip foarte bine. A fost foarte drăguț cu mine. Mhm. Uh -huh. Spunea că îi pare bine ca în piesa lui Da Și moro e drăguț cu mine, știi? <gântu -i> Îți dai seama ce catastrofă e pentru un director Să-i se îmbolnăvească vedeta cu câteva zile înainte de premieră Se pare că Len Paiu e disperată <gântu -i> ah, Robi o să fie mândru de mine Ei, Te cred că o să fie mândru de mine Doar soțul unei vedete <gântu -i> Știi că se vorbește și de o adaptare cinematografică Cred că drepturile au și fost cumpărate oh, O clipă, nu mai nu te super Da? Oh, doamne Alu? Am alergat până la bucătărie, aveam un pui pe foc Am lovit un geamantan Și mă doare genuchiu Într-adevăr e cam stânt la noi Robi bombă nemero din casa diamantanelor. Dar ce pot să fac? Am atâtea lucruri în ele. spune-mi, spune ce părere ai de Robi? E cum, n-ai nicio părere? Pe păi, de-a să ai. Păi, nu e un bărbat care să lase o femeie indiferentă. Dar... Să știi că s-a schimbat mult în ultimii trei ani. De când suntem căsătoriți. Dar Înainte era mai copilăros. Acum e un adevărat bărbat. Mhm. Uh -huh. Știe ce vrea La început aveam sentimentul că sprea bătrână Și că el Ar putea fi copil Acum însă Poate că n-ar trebui să mai vorbesc Despre lucrurile astea Când mă ia în brațe Simt că mă fac Mi... Mică Cunoști senzația asta? Lângă el mă pierd cu totul Aproape, Aproape că nu mai există Ochii mi se împlu de lacrimi și mi se pune un nod în gât. E destul să mă gândesc la el și îmi bine să plâng. <gângă> da, ai dreptate. E păcat. Îți dai seama, cu calitățile lui nu poate să accepte chiar orice, nu? Așteaptă și el să găsească o situație demnă de el, de asta și plecat. Da, în provincie. De fapt, sediul central e acolo, numai sucursala e aici. Ionul lui este că nu are încă o mașină Cum? Nu știe că n-are? Păi tocmai ăsta e necazul A, Păi nu, nu m-ar fi lăsat el singură tocmai astăzi Dacă n-ar fost ceva important El nu uită niciodată această aniversare Crede-mă, e, e... E o bombană de băiat Au <laughs> noroc cum eu că nu mă aude <laughs> Nu, nu-i place să-i spun așa la început îl, îl alintam în fel și chip Dar acum nu-i mai place Ține să-i spun pur și simplu Robi Mai ales când e cineva de față A, ah, ce să-ți mai spun ceva? E foarte gelos uh -huh. Acum câteva zile Bob a încercat să-mi facă curte Nu m-a mai văzut oh -oh, de mult Cum? Da, da Și-a încercat norocul în America E, eh, dar n-a reușit să facă nimic Așa că a trebuit să se întoarcă a găsit el vreo două, trei combinații, dar nu prea grozave. Și cum îți spuneam, când m-a văzut și am închipuit că nu s-a schimbat nimic în viața mea. Eba, da, i-am spus că m am măritat. E, s-a arus. <laughs> Și-a început să-mi facă curte. Robi l-a văzut și s-a făcut alb ca varu. Credeam că o să-l ia la bătaie. La început mi-a fost frică, dar după aceea recunosc, mi-a făcut plăcere. Știi tu... Ce senzații de dragoste? dragostea Se spune că îți produce bătăi de inimă În realitate simți un gol în stomac Ia spune Tu ce simți când te îndrăgostești? Așa, din prima clipă Ei, Ei vezi că am dreptate? <laughs> Știi? Mă uit la fotografia lui Roby Ar trebui să o vezi și tu E foarte frumos Admirabil, <sus> și nu-și dă deloc aeră. E el așa cum e. <sus> cum? Ah, iartă-mă, iartă mă sună cineva. <sus> da, deloc, deloc, așteaptă-mă, mă duc să văd cine e și mă întorc. da? Da? Da, mulțumesc. Mulțumesc. Da, Cristin? Mă iertți că te-am bucurat să aștepți. Era poștașul Am primit un pachet de la Robi ah, Eram convinsă că nu o să mă uite Ți-am spus eu că el nu uită niciodată aniversările și celelalte zile importante <gângătă> Îmi dai voi să deschid pachetul? Ce e înăuntru? Păi nu știu, nu știu încă Așteaptă puțin să-l desfac mm, Așa, e o, e o cutie pătrată și plată Uu, O bandă de magnetofon și o scrisoare Mă rog, un bilet Așa. Hai să vedem ce scrie Da, da uh -huh. <laughs> eh, Ce părere ai? Ascultă și tu Stai să vezi ce atent e ah. Draga mea, e pentru prima dată Că nu vom fi împreună cu prilejul aniversării noastre credem am stat mult pe gânduri înainte de a pleca dar a trebuit să plec. Trebuie să câștig bani pentru tine. <gură> Ca să-ți ofer tot ce-ți dorești. Îmi cunoști, Meteahna. Nu-mi place să scriu. Tocmai de aceea, înainte de a pleca în absența ta, am înregistrat o mulțime de lucruri pe care doream să ți le spun. Lucruri pe care ți le-aș și spus dacă aș fi fost lângă tine. Dar de ce să ne mai pierdem vremea? Ascultă bandă de magnetofon. Sunt nerăbdător să-ți vorbesc. O să putem fi împreună în ciuda absenții mele În ciuda timpului În ciuda distanței care ne desparte Al tău, Robi <gânghe> așa că-i drăguț? e? ți-am spus eu ah, omul ăsta e un înger Cum? Da, sigur că poți veni, bineînțeles Chiar și acum Te rog însă să sunt de două ori scurt o odată lung, da? Ca să știu că ești tu da, sigur că nu. Nu, nu. nu prea am chef de vizite Înțelegi? Te aștept. Da, sigur, sigur o să poți auzi și tu banda. Nu uita, de două ori scurci odată lung. Te zărut Da, la revedere. Ah, ce bine îmi pare. Ah, ce bine îmi pare. Eram sigură că nu o să mă uit, să robi de ziua noastră. Giamantanele oh! ah! astea mereu mă lor de zile Așa ah Să punem acum magnetofonul în funcțiune și să-ți ascultăm glășciorul Robi. La munția îndraga mea Nu-mi draga mea. Vezi? Sunt totuși lângă tine. Mi-a părut foarte rău că a trebuit să te las singură, tocmai de ziua noastră, dar n-am putut altfel. Ți-am explicat de ce. Draga mea, Suzie, tu mi-ai dat totul. Dragoste, fericire și -mi... mai cu seamă m-ai ajutat să mă înțeleg pe mine însumi. M-ai ajutat să mă descoper. Cum mă scos? În genul nu Aparatul e pe unul din diamante anere tale și fotografia mea lângă magnetofon. <laughs> Am calculat în așa fel încât pachetul să sosească acum. Așadar, nu vei lua masa singură. Vrei să fie iluzia completă? Atunci fă totul ca și cum aș fi într-adevăr lângă tine. Închide ușa ca de obicei, trage zăvorul. Da, da, da, trage zăvorul. L-am <laughs> reparat. Știam că nu se mai putea deschide după ce era pus. Încerc. <laughs> Vezi că mă gândesc la toate? <laughs> Pentru că tu ești viața mea, micuța mea, Suzie. Toată viața mea. Deci s-a făcut? Ai vrut zăvorul? Uh -huh. Bine. Bine. Uh, să continuăm. Și acum o surpriză. În dulapul meu, a cărui ușă am lăsat-o deschisă. Da, da, da. Nu am închis-o. Vei găsi o sticlă. Vinul care ne place nouă. Sticla e gata desfundată. Tu nu ești niciodată în stare să scos dopul unei sticle. Ai găsit-o? Ai găsit-o? Da, da. Vezi că nu ești singură de ziua aniversării noastre? Și că sunt alături de tine, ca și în ceilalți ani? Mm. Dragă, Suzie, închid pentru dragostea noastră, pentru marea și veșnica noastră dragoste. Închide ochii să te sărut. nu e așa că ai regăsit atmosfera zilelor noastre de sărbătoare? Atmosfera bucuriilor noastre. Mai bea un pahar. Mai bea un pahar, Suzie. Îmi place când ești puțin amețit. Atunci vorbești fără sfială, nu mai ai niciun fel de rețineri. Că nu mănânci Pui, nu-i așa? De unde știu? Te-am întrebat oh. Foarte discret, atât de discret Încât nici nu ți-ai dat seama Și asta numai pentru că vroiam să mi te închipui cât mai reală Ca și cum aș fi lângă tine Deși sunt plecat Dar știind ce faci clipă de clipă Sunt mai puțin trist Te văd ca și cum aș fi lângă tine Așa Acum adu tava Da, da tava și așa te Sunt sigur că o să stai pe un colț de masă și o să mănânci așa, ca de obicei, fără să stai pe scaun. Ah, totuși lipsește ceva. Florile. Florile pe care ți le aduceam întotdeauna, în asemenea ocazii. Le vei avea la înapoierea mea, mâine. Poate de da, da, da, poate de Dacă termin tot ce am de făcut, mă întorc la noapte. Ție-ți totul, să se tragă. Ce eram eu înainte de-a te fi cunoscut? Un puș prostuț, puțin cam stângați? Tu ai făcut din mine un bărbat care te iubește, care are nevoie de tine, de prezența ta, de dragostea ta, de căldura ta. Te-ai instalat? Uh -huh. Comod? Uh -huh. Nu. Nu, sunt sigur că nu. Tu niciodată nu te așezi comod. Nu te așezi niciodată într-un fotol și masa nu e niciodată liberă Câteodată admir această ordine a dezordinii Înainte de a pleca m-am uitat prin cameră Totul era ca de obicei, la fel ca și atunci când am venit pentru prima dată În plus lucrurile mele Tu ai golit o a fonierului ca să-mi pui hainele În schimb ai scos din dulapul, din perete, un geamantan N-am reușit să aflu niciodată ce țin toate geamantanele astea Spui că sunt pline, dar cu ce? Cu de toate. Cu de toate ai spus, nu? Da, cunoșteam răspunsul. Da. Ah, geamantanele astea, te lovești de ele de 20 de ori pe zi. Vai de picioarele mele. <laughs> Îmi pare rău că nu m-am îngrijit de floare. Dar dacă am timp, o să-ți le trimit. Îți promit că o să le ai la timp. Nu-i așa că-i gustă, spuiu? Uh -huh. mm? <laughs> tu ești o să pricepută, Suzie. Știi să te descurci. Dar și fără bani, te pricep să prepar mâncăruri delicioase. Te ador. Dar știi tu oare că unui bărbat îi place să mănânce bine? Da, și bineînțeles că știi. Știi tot. Ai venit pe lume cu arta de a te face iubită. Ești atât de bună, atât de blândă, atât de tandră. Când mă gândesc la tine, simt cum mă trec fiorii. Să mai închinem un pahar din vinul nostru. Da. E bun? Pot să-ți spun că l-am gustat și eu și mi s-a părut grozav. N-are același gust, deși l-am cumpărat de la același magazin. Am fumat cam mult, poate de aceea am început să fumesc prea mult. Din cauza nervilor pe care îi simt uneori cum mă las. Trebuie să-mi schimb felul de viață, trebuie să, să câștig bani mulți. Nu mai putem trăi așa. Sufăr când te văd în aceleași rochii ieftine pe care ți le croiești și ți le coși singure. Da, ești perceput. Nimeni n-ar crede că îți faci singură rochile, Sunt singurul care știe. Nimic cum i Da, da. Totul trebuie să se schimbe. Voi face orice pentru ca totul să se schimbe. Voi sacrifica totul. Voi fi fără scrupule. Nu o să mă uit niciodată în dărât. O să fac tot ce-mi stă în putință. Dacă ști cât m-am gândit, de câte ori m-am răzgândit și apoi iar m-am gândit la proiectul pe care îl pun astăzi în aplicare. Nu, nu mă puteam mm. Și totuși. Dodată m-am decis. Împrejurările îmi păreau atât de favorabile, încât tot ce -ți spun ți se pare neclar. Dar o să înțelegi numai decât sunt convins că mă vei înțelege. Vezi, micuța mea, Suzie, când te-am cunoscut pe tine, nu știam încă ce-i viața. Când te-am văzut pentru prima dată, am, am rămas mărmurit. Era și normal un tânăr ca mine să fie atras de luminile rampei, ca fluturile de lumină. Jucai alături de actori celebri, îmi oferea o viață fantastică, o lume din povești, dar această lume minunată, pentru care m-am zmuls din orășelul meu, s-a dovedit curând a fi a idoma decorului în care vă mișcați asemenea unor fantome. Odată cu stingerea reflectoarelor, obrajii voștri apăreau subți. Privirile lipsite de viață, mâinile nevoluzitoare În afara minunatelor, dar totodată amăgitoarelor fraze pe care le rostiți pe scenă cu, cu gura voastră mânjită strident cu roșu Nu vă gândiți la nimic altceva decât la socotel meschine Și asta din pricina furilor prea mici, a chirilor, pe care nu, nu izbutiți să le plătiți Din cauza că abia vă ajung banii pentru mâncare Am izbutit să vă cunosc firea, așa Neobișnuiți cum păreți Sunteți veșnic în căutare de bani Veșnic în căutarea aceluia sau aceleia Care ar putea, datorită averii Să vă scape de viața plină de nesiguranță pe care o duceți Am crezut că ești o excepție Da, diversi binevoitori mi-au dezvăluit trecutul tău Prietenere tale, foștii tăi amanți S-au arătat deosebit de grijulii să-mi distrugă idolul clipa în care în locul ființei luminoase pe care o vedeam în tine a apărut acea femeie simplă și nensemnată care de fapt ești tu mi s-a părut îngrozitoare ochii mei au început să vadă realitatea prietenele tale m-au obligat să fac apreciere am, am început să-mi dau seama cum va fi viața mea lângă tine și cum, cum ar putea fi dacă aș aplica principiile voastre ah. zilnic mă gândeam cum să scap de te pai în dragoste dragostei și mediocrității în care mă dăvălei. Încep să înțelegi, draga mea, soție? Mm. Mm, știu că o să te neîncăjești tare de tot, an, dar tu mă iubești atât de mult încât, încât ai să mă ierți. Nu-i așa că mă iubești mult? Mult de tot? Încât ai fi gata să mori pentru mine? Robi, Robi, nu te înțeleg. Robbie. Ba da. Nu, fă un efort și o să mă înțelegi. Nu dorești fericirea, nu-i așa, Suzie? Atunci trebuie să-ți explic. Asculte, privește în jur. Privește camera în care mă ții închis. Privește acest lux aparent, această slăbiciune pentru zorzoane. Oare obișnuința scenii te împiedică să vezi lucrurile așa cum sunt ele în realitate? Înțeleg. Vezi, această cameră este însă și imaginea vieții mele. Această cameră lipsită de lumină cu o singură fereastră care desprezidura acela de cărămidă. Trebuie să scap de aici. Trebuie să scap de aici. Trebuie cu orice preț. Trebuie. Mănăbuș, Suzi. Simt că o să mor dacă nu plec. Am impresia că mă aflu în, în străfundurile unei peșteri, care unică ieșire se va închide definitiv. Peșteră din care... din care trebuie să evadesc cât mai repede. Și deodată, pe... pe neașteptate, mi se oferă un prilej, un prilej... nesperat. Prilejul de-a trăi liber, neîncătușat. Mi-aduce o viață tihnită, lipsită de meschinării. O, o viață luminoasă, o viață în care aș putea să mă afirm. Robin, nu, nu se poate, Robi. gândește-te. Gândește-te, nu e mai bine să spun lucrurilor pe nume? Să spun chiar acum adevărul? Mă căsătoresc. Îți cer iertare, dragă Suzie. Acum sufer, aproape, aproape tot atât de mult ca și tine. Știu că te doare, dar nu o să suferi multă vreme, te asigur. Eu voi suferi mai mult. Sunt conștient că va fi nevoie să treacă mulți ani ca să-mi stăpânesc regretele, remușcările. Până cele din urmă, cred că voi reuși. Da, Suzie, mă căsătoresc. Oh, nu, nu e adevărat. Am găsit femeia care să-mi fie pe plac. Are numai 18 ani. E foarte tânără, trebuie să recunoști. Și frumoasă. Dar nu, asta are importanță. Important e că este imens de bogată. Robbie. Ție nu mă sfiesc să ți -o spun. Îi vreau averea. Avere care m-ar smulge din mediocritatea în care ne-am cufundat amândoi. O Suzie... Și totuși te mai iubesc. Dar știu să-mi domin dragostea, să o înfrâng. Dragostea e trecătoare și în cele din urmă cel mai rămâne. Iar viața e lungă. Eu însă vreau să trăiesc o viață îndestulată, fără griji. La lumina la unui soare adevărat. Eu nu mă mulțumesc cu razele palide ale rambei, raze care durează doar câteva ore pentru ca apoi să se stingă, lăsând în urmă niște fantome care au apărut doar pentru o clipă cu chip împrumutat, iar apoi sunt zvârlite să se mistuie în întunericul în care se trăsc ca vai de lume. Trebuie să te părăsesc, o. Suzie. Să te părăsesc pentru totdeauna. O. Și asta încă nu e totul, biata mea Suzie. Trebuie să te pun la grea încercare. Vezi tu, tânăra mea logotnică nu s-ar căsători pentru nimic în lume cu un bărbat divorțat. S-ar opune părinții ei. Așa că divorțul n-ar fi suficient. Trăim doar într-o țară catolică. Ei, acum mă înțelegi? Nu? nu? Încă nu? Ca crede-mă mi -e greu să-ți spun tocmai eu lucrurile astea. Dar contezi pe dragostea ta. Pe dragostea ta puternică. Tu trebuie să dispari, draga mea. Oh. Trebuie să mori. No. Acum sunt sigur că ai înțeles. Nu. No. Am ezitat mult, Suzie, și chiar, chiar după ce m-am hotărât, nu știam cum să procedez. Oh. Nu e ușor să omor pe cineva fără să fii prins. Dar deodată... Prilejul să-i fi de la sine, atât de clar, de extraordinar, încât am înțeles că nu mai încape nicio amânare. E de vină și rolul pe care l-ai repetat în fața mea, fără să bănuiești că tu singură mi-o în felul acesta soluția pe care eu o căutam zadarnic săptămâni de aruncare. Ai băut vinul? L ai băut? Nu, Suzie, nu durează mult. Nu vei avea o agonie lungă. Mă întreb cum te vei găsi În fața ușii, fără îndoială. M-a ajutat mult și zăvorul, care nu... nu poate fi deschis. O să fie ușor. O să sosesc pur și simplu după masă, nu o să pot intra, o să mă sperii, o să mă duc să caut pe cineva care să mă ajute să intru în casă. Vom deschide ușa cu forța. O să am în buzunar o altă bandă de magnetofon. O să o înlocuiesc pe cea din aparat, fără ca cineva să observe. În astfel de împrejurări, oamenii sunt teribil de neatenți. Adio micuța mea, Suzie. Îți cer iertare, îmi pare rău de tot ce s-a întâmplat nu vreau, nu vreau. Aproape că nici nu-mi să-ți spun dar, dar totuși asta e adevărul Te iubesc, Suzy. Îți voi repeta până la sfârșit Poate că-ți vei fi mai ușor Te iubesc, trebuie să crezi Îți spun adevărul Te iubesc, te iubesc, te iubesc Te iubesc, Suzi! Acum aș vrea să te am în brațe Să te mângâi pe frunt să-ți fac clipurile astea mai ușoare. Te iubesc. Te iubesc. Ați ascultat Banda de Magnetofon, de Charles Fracin, traducere de Raul Soreanu. Au interpretat Clodi Bertola, artistă emerită, și Victor Rebengiuc. Regia artistică Mihai Zira, maestru emerit al artei.